Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna sayyidana muhammadana abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa'ala habibina wa syafi'ina Wa ma'lana sayyidina muhammad Wa ala alihi al-mattahariina wa ashabihi tayyibin Wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin Allahumma yarabbana akrimna Bil iman, akrimna bil islam Maksurna yarabbana yawmal kiamati Ma'azumrati awliya'ik Allahumma yarabbana rizubna tawbata qabla al-maut Wa shahabata inda al-maut Wa al-jannata ba'da al-maut Amma ba'du hadirin hadirat yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sadari dan sadarilah bahawa kemuliaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya adalah di saat oleh Allah Tidak diberi kesempatan Untuk bermaksiat Biarpun dia belum berkesempatan Untuk melakukan ibadah Kita menemukan hujan pada saat ini Di malam minggu Perlu disyukuri jika ternyata hujan yang semacam ini Telah menjadikan orang yang Semula ingin melakukan kemaksiatan Tiba-tiba di saat seperti itu Karena hujan deras Maka batallah usaha-usaha untuk melakukan kemaksiatan Artinya hujan itu benar-benar nikmat bagi orang tersebut Maka bersyukurlah kepada siapapun yang kemaksiatan itu dihalangi oleh Allah dan itu tanda hamba yang dicintai oleh Allah adalah di saat ia merencanakan kemaksiatan akan tetapi pun ia susah untuk melakukannya tapi begitu sebalik hamba yang dihinakan oleh Allah adalah di saat ia berusaha menghindar dari kemaksiatan pun akhirnya terjerumus dan jatuh di dalam kemaksiatan Adapun Jika ada sesuatu yang menghalangi kita untuk melakukan keibadah ke Artinya jika hujan yang semacam ini Menjadikan sebagian kita Terhalang untuk ngaji Melakukan ibadah Itu hanya Satu Pengurangan Derajat dan pangkat saja artinya memang ada sebagian yang memang dengan yang demikian itu menjadi berat untuk bisa pergi mungkin ada sangkut pautnya dengan kesehatannya dan sehingga benar-benar ia tidak bisa untuk datang ke majlis yang semacam ini maka kita doakan kalau memang itu karena ulgur yang sesungguhnya lihat kemurahan Allah maka pahala tetap dikirim oleh Allah kepada mereka tetapi yang lebih hebat lagi adalah dalam keadaan ada godaan yang semacam ini masih memaksakan untuk bisa hadir seperti yang anda temukan pada diri anda Allah meringankan langkah anda dibarengi dengan rintik bahkan hujan deras anda pun masih memaksa untuk menghadiri tempat yang mulia ini maka ketahilah ini adalah kemuliaan di atas kemuliaan Semoga dengan ini semua Allah mengangkat derajat kita Memuliakan kita di dunia dan memuliakan kita di akhirat Dan memang sungguh Yang perlu kita tingkatkan dalam setiap Adalah bagaimana kita mengurangi kemaksiatan kita Masya Allah zaman sekarang Godaan lebih banyak dari zaman-zaman sebelumnya Hari demi hari, kerusakan demi kerusakan semakin terasa dan terlihat di masyarakat kita. Maka mari kita senantiasa banyak memanjatkan doa, memohon kepada Allah. Kepada siapapun yang dalam kesehari-hariannya adalah bergelimang dalam kenistaan dan dusta. Kita mohonkan kepada Allah. Semoga Allah berikan kesadaran kepada mereka Semoga Allah mengambil mereka Jalan yang Allah ridai Sehingga Yang biasa Terjerumus dalam kehinaan dan kemaksiatan Bisa segeri, segera kembali Bisa segera Menuju jalan yang diridai oleh Allah Termasuk diantaranya yang belum rindu kepada majlis yang semacam ini Semoga Allah rindukan hati mereka kepada jenis yang semacam ini sehingga hari demi hari mereka semakin dekat kepada Allah dan semakin jauh dari neraka hingga pada akhirnya nanti ia menemukan kemuliaan yang sesungguhnya setelah panjang umur di saat menghadap kepada Allah dalam keadaan khusnul khatimah, mukantimah kemuliaan kemudian di alam berzah akan dimuliakan oleh Allah imahsyar dimuliakan oleh Allah dan kelak masuk surga Allah Bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan melihat orang yang terjerumus di dalam kehinaan adalah dengan mata merendahkan. Kadang memang kita dibuai oleh setan. Sesaat kita melihat pemandangan yang secara syariat adalah tidak benar. Khususnya sepanjang perjalanan ini jika tidak ada hujan kita melihat laki dan perempuan gandeng-gandeng ia kalau mereka suami istri adalah halal akan tapi di saat mereka bukan suami istri artinya ia telah melanggar Allah melanggar larangan Allah yang namanya Wala zina", jangan mendekati perzinaan berduaan di tempat yang gelap kadang sesaat di saat kita melihat yang demikian ini ada kesombongan lalu meremehkan ketahilah kalau kita dengan sombong dan meremehkan melihat orang yang lagi dalam kemaksiatan, artinya kita terjerumus di dalam kemaksiatan yang lebih parah lagi maka yang harus anda hadirkan di hati anda di saat melihat yang demikian itu adalah di saat melihat orang terjerumus dalam kehinaan orang dalam kemaksiatan di saat orang pada ngaji, di saat orang pada menuntut ilmu ingin dekat kepada Allah ternyata ada orang di pinggir jalan sana ada orang di pinggir jalan sana tidak ingat Allah, tidak ingat Rasulullah yang dituruti hawa nafsunya. Yang diikuti adalah syahwatnya. Yang diikuti adalah kemauannya syaitan. Maka katailah, di saat kita melihat mereka, lihatlah mereka dengan mata kasih. Dibarengi dengan panjatan doa ya Allah Berikan kepada mereka bimbinganmu ya Allah Berikan kepada mereka petunjukmu ya Allah Jangan sampai mereka terus terjerumus dalam kehinaan Ini yang perlu kita hadirkan Sehingga kita selamat Jangan sampai orang di pinggir jalan sana tidak selamat Tak tanya kita dengan hati kita yang kotor merendahkan mereka pun jadi tidak selamat Sehingga Dengan permohonan anda ini adalah bagian daripada mengajak mereka sekarang berdakwah, Sebab yang namanya dakwah dan mengajak orang lain kepada kemuliaan itu Tidak cukup kita dengan menyampaikan kebenaran Akan tapi ternyata memohon kepada Allah agar mereka dibawa kepada kebenaran Itu adalah bagian daripada dakwah yang luar biasa Untuk menjaga keselamatan hati kita Sehingga kita tidak kemasukan bab ujib Tidak kemasukan bab sombong Tidak kemasukan merendahkan orang lain Yang semua itu menghancurkan amal baik kita Inilah Pandanglah orang lain dengan mata kasih. Pandanglah orang lain dengan mata cinta. Sehingga di saat kita melihat hamba-hamba yang tercerumus. Hamba yang terhinakan. Kita dahulukan memohon kepada Allah. Semoga Allah memberikan bimbingan kepada mereka. Inilah. Dan harus kita lintaskan berulang-ulang. Semoga Allah memikir dan memberikan bimbingan kepada mereka. Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Allah senantiasa menjaga mereka. Amin. Ya Rabb Alamin Baik kita langsung saja melanjutkan pembacaan kitab Minhajul Abidin, karangannya Al Imam Al Ghazali rahimallahu taala. Satu kitab yang akan membimbing, menuntun, membawa kita untuk menjadi ahli ibadah yang sesungguhnya, ahli ibadah yang benar-benar sesuai yang di, mit, diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia Kecuali untuk mengabdikan diri kepadaku Dia butuh menyembahku Mengabdikan diri beribadah kepada Allah Subhanahu SWT Dan untuk menjadi ahli ibadah yang sesungguhnya Ada beberapa hal yang harus kita penuhi Dan inilah bimbingan Al-Imam Ghazali Taala Dalam kitab Minhajil Abidin Namanya juga Minhajil Abidin Minhaj itu adalah cara Jalan Metode Bagaimana kita bisa menjadi ahli ibadah yang sesungguhnya. Kita sudah sampai kepada apa yang dikatakan oleh Al-Imam Awazali rahimahullah ta'ala. Kemarin disebutkan bahawa orang yang lemah hatinya dikhawatirkan di saat bergaul dengan sesamanya akan terbawa kepada kehancuran dalam pergaulan maka tidak ada pilihan bagi orang tersebut kecuali ia harus beruzlah menjauh dari hiruk pikuknya kehidupan manusia sebab kelemahannya hatinya yang belum kuat jika ia paksakan untuk bergabung urusan dengan manusia yang lainnya Maka ia akan dimakan Oleh kelemahan hati Oleh penyakit yang ada di dalam hatinya Dan ia akan dimakan Oleh lingkungannya Yang belum baik Belum benar Sehingga bisa-bisa Ia akan kebawa bersama mereka-mereka Menjadi bejat Jauh dari Allah Melakukan kemaksiatan Maka bagi orang yang lemah seperti itu Pilihannya adalah untuk beruzlah, menjauh dari hiruk pikuknya manusia agar ia lebih selamat dan keselamatan akhirat lebih harus diutamakan. Adapun wa'ammar rajulul basir. Adapun orang yang cermat, al-qawi. Al-qawi yang kuat. Adapun orang yang basir, Faham tajam pandangannya alkawiyu yang kuat fi amrillah di dalam urusan Allah. Maksudnya kuat-kuat. akan mudah tergoda. Imannya kokoh. Maka orang yang semacam ini garo azamanal fitnati. Jika ia bertemu dengan zaman fitnah seperti zaman yang kita ketemukan saat ini, kemaksiatan ada di mana-mana. Godaan modelnya pun macam-macam dan datangnya kepada kita pun juga dengan bermacam-macam cara. Tidak cukup dengan media televisi akan tapi ternyata kadang asana keluarga keluarga kita pun juga membawa kadang juga HP pun mengirim sesuatu yang tidak baik sungguh sekarang adalah zaman fitnah alladhi hadarun nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah diperingatkan oleh nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al ummata kepada ummat minhu dari zaman fitnah tersebut wa amaruhum bil uzlati dan Allah dan nabi Muhammad memerintahkan mereka untuk uzlah di zaman tersebut maka fal uzlatu awlah tetap yang namanya uzlah lebih bagus bagi orang yang kuat kalau orang yang lemah hatinya dikhawatirkan di saat bergaul dengan sesamanya bakal hancur, bakal rusak maka tidak ada pilihan baginya kecuali namanya uzlah tapi orang yang kuat imannya kuat kokoh, tabah maka orang yang seperti itu fal uzlatu awlah tetapi yang namanya uzlah lebih utama. Lima fil khilfati. Lima fil khilfati. Karena di dalam bergaul, berhubungan dengan manusia lain itu. Min al-fasadi. Dari kerusakan. Wal-atati dan kehancuran. Apapun bentuknya. Bagi anda-anda yang kuat. Artinya kuat iman anda. Anda menemukan diri anda mudah takut kepada Allah. Bukan orang yang suka ngentengin syariat. Ada orang yang suka takut kepada Allah. Takut melanggar Allah. Takut imannya rusak. Takut akhlak rusak. Maka bagi orang semacam anda yang kuat itu, Ketauilah tetap yang namanya uzlah tetap diutamakan. Karena bergaul dengan manum yang bisa hancurkan seseorang. Merusak seseorang. Akan tapi pun demikian. وَيَنْبَهِ اللَّهُ Bagi orang yang semacam itu, Yang mengambil pilihan untuk uzlah, Orang yang mengambil pilihan untuk uzlah wayambahi bakabaknya wayambahi dan sayuqiyanya lahu bagi orang yang kuat tadi yang baginya uzlah itu lebih bagus alla yang qati'a bagi orang yang beruzlah tadi sayuqiyanya hendaknya ya alla yang qati'a untuk tidak memutus alla yang qati'a untuk tidak memutus min jumu'il islami di dalam perkumpulan-perkumpulannya kaum Muslimin, wal-khairati dan kebaikan-kebaikan al-amati yang sifatnya umum dalam kebersamaan. Artinya, kalaupun anda uzlah, pun demikian anda jangan jauh daripada perkumpulan-perkumpulan yang bermanfaat di dalam kebaikan. Misalnya solat Jumat dan termasuk apa yang anda saksikan saat ini. Bagi orang yang suka uzlah tetap tidak dianjurkan meninggalkan tempat kayak begini Kalau dia takut dosa Datang untuk ngaji, diam, setelah itu bubar, tak usah ngomong lagi sama temannya Itu selamat ya. Jadi jangan sampai Kalau sudah mengambil manhaj uzlah Menjauh dari hidup pikuknya manusia Setelah itu Dia tidak mau ngaji Alasannya dia uzlah Itu tidak dibenarkan Tapi wayambah dan soyokyanya dia masih tidak putus dengan perkumpulan-perkumpulan kebaikan yang dilakukan oleh kaum Muslimin. Wa in airoda dan jika ia menginginkan ayang Farida untuk menyendiri anin nasi dari huruk pikuanya manusia. Martin sama sekali wal yaskun bisa hiki jabalendaknya dia tinggal di Puncak gunung sana. Ia di gunung. Di puncak gunung sana. <laughs> Kalau memang ingin menghindar sama sekali, ya jangan di tengah-tengah manusia kayak begini. Sebab nanti jadi bahan kunjingan orang nanti. Cuma akan enggak masalah tadi. Kemudian kumpul sama orang, enggak pernah ngaji, enggak pernah ini. Tinggal di atas puncak gunung sana. Alhamdulillah. Atau dia di tengah padang yang luas sana. Risalahin yarohu demi kebaikan yang ia pandang ia lihat. Risalahin demi kebaikan yarohu yang ia lihat atau yang ia yakini. Fidini, di dalam urusan agamanya. Jadi kalau memang ia ingin uzlah sendirian benar-benar. Maka jangan di sini, di tengah hutan sana. Di atas bukit, di atas gunung. Atau di tengah padang pasir. Yang tidak banyak orang, maka itu aman. Semakul tu, kemudian aku katakan, semakul tu, kemudian aku katakan, walau aromitlah hadar rajuli. Dan aku tidak melihat mitlah hazar rojuli orang yang semacam ini, artinya orang kuat yang baginya uzlah lebih bagus bagi anda yang uzlah lebih bagus laaroh, aku tidak melihat mitlah hazar rojuli orang seperti ini. Aynamakana dimanapun dia berada. Illa kecuali Wa imakinuhullahu Allah Allah mudahkan baginya Azza wa Jalla Allah yang maha mulia dan maha akum Allah imakinuh Allah mudahkan Bagi orang tersebut Min hududil jamaati Di dalam menghadiri Jamaah perkumpulan-perkumpulan Wal jumuati dan sholat-sholat jumat pesair jumu'il islami dan Segala macam perkumpulan Yang dilakukan oleh Umat Islam, wahyu dulu maka iya orang semacam ini tetap hadir di Allah supaya tidak tertinggal, supaya tidak kehilangan al-hadu, supaya tidak hilang baginya al-hadu bagian minha daripada di uh, uh, supaya tidak ketinggalan minha daripada kebaikan-kebaikan di perkumpulan tersebut. Fa'inna Jumu'ah Islami sebab yang namanya perkumpulan-perkumpulannya kaum muslimin min Allahi ta'ala di bagi Allah subhanahu wa ta'ala bimakarin punya kedudukan yang amat tinggi wa inta khayaran nasuh biarpun orang pada berubah wa fasadu dan orang pada rusak kaza sami'na min halil abdali inilah yang kami dengar dari keadaannya orang-orang wali abdal Imam Wazali menyebutkan bagi orang Yang mau mengambil uzlah Kalau anda ingin uzlah Ternyata Tidak ada orang yang mengambil bagian uzlah Kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dimudahkan Untuk bisa menghadiri perkumpulan-perkumpulan yang mulia Dan memang benar Orang-orang besar yang mereka itu kuat biarpun baginya uzlah adalah lebih bagus uzlah adalah lebih mulia pun mereka tetap menghadiri acara-acara yang mulia yang diadakan oleh kaum muslimin mereka tetap menghadiri acara yang diadakan oleh kaum muslimin untuk mereka mendapatkan kemuliaan perkumpulan kaum muslimin termasuk diantaranya matrih yang semacam ini ataupun nanti acara hari raya idul fitri idul adha solat jumat karena di situ ada kemuliaan-kemuliaan yang tidak didapat di tempat lain maka apapun bentuknya kalau anda harus mengambil bagian uzlah jangan sampai anda menutup untuk bisa berkumpul di tempat-tempat yang mulia kayak begini kalaupun anda masih takut untuk terserumus di dalam perbincangan yang merusak amal atau mengguncing orang atau riak maka berusahalah anda untuk mencukupkan diri anda di dalam perkumpulan tersebut dan setelah itu anda pergi kembali ke tempat anda masing-masing. Biarpun zaman rusak. Wa inta khayyarun nas wa fasadu. Biarpun orang sudah pada berubah. Kada sami'na min halil abdali. Ini yang kami dengar dari keadaannya para wali abdal. Wali abdal ini adalah wali yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jumlah mereka ada empat. Puluh. Kalau salah satu mereka mati, pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu. Wa Ta'ala dengan yang lainnya. Ada riwayat-riwayat yang banyak tentang wali abdal ini. Yang insyaAllah ya. Kita ingin membahas tentang wali abdal. Kemudian di sini. Uh, diisyaratkan oleh Imam Ghazali. Al-abdal itu ada 40. Pernah suatu ketika. Ada yang bertanya kepada Imam Ali. Apakah boleh kami menghina. mencaci orang Syam. Oh tidak jangan caci orang Syam. Fainah fihimul abdal. Karena di situ ada orang-orang abdal. Mereka ada 40. Kalau mati satu akan diganti. Baik orang mulia para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, mereka itu biarpun dalam keadaan waj, misalnya harus, tapi mereka menyisihkan waktu untuk bisa berkumpul di dalam perkumpulan yang bermanfaat. Karena di sini ada menambah ilmu, di sini ada silaturahmi, dan di sini ada mengambil pelajaran dari orang lain agar bisa bersyukur. Masya Allah, inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Pada saat ini Imam Ghazali laki-laki masih berbicara tentang pengikutnya yang namanya Uzlah. Sedikit lagi. Anahum sesungguhnya mereka para wali-wali abdal, orang-orang mulia itu, para kekasih Allah itu, yahduru na mereka tetap menghadiri jumu' al-islami perkubulannya orang-orang. Biarpun mereka hanya di pojok, di paling belakang. Kadang-kadang justru manggil tempat yang seperti itu, karena mereka tidak mau dikedepankan orang. Ada sebagian para orang-orang wali besar. Kalau hadir di perkumpulan manusia tidak mau kelihatan sama orang. Sebab kalau kelihatan sama orang ditaruh di depan nanti masuk bab sombong. Oh aku di kedepankan. Jadi yang penting menghadiri. Untuk mendapatkan barokahnya perkumpulan. Dan begitu mulianya perkumpulan ini. Karena ada janji dari Rasulullah SAW. Tidak ada perkumpulan kebaikan. Kecuali malaikat itu mendoakan. Dan malaikat itu sempak mendoakan perkumpulan kebaikan semacam ini. Atau termasuk ke perkumpulan-perkumpulan yang di situ digunakan untuk berzikir, yang di situ digunakan untuk belajar. Maka perkumpulan ini perkumpulan yang diriduhi oleh Allah seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Bazzar dan Rasulullah. Malaikat itu ada yang tugasnya mencari tempat yang semacam ini. Kemudian setelah malaikat itu ketemu tempat yang semacam ini, malaikat ngasih tahu malaikat yang lainnya. Dan setelah malaikat yang lainnya tahu, Malaikat itu serempak pada, ber, pada berdoa, Ya Allah, berikanlah kepada yang hadir, Ini adalah rahmat dan pengampunanmu. Maka keseketika itu dijawab oleh Allah, Bi'izzati wa jalali, Demi kemuliaan dan keagunganku, Maka aku, aku aku telah beri pengampunan dan rahmat kepada yang hadir. Nah ini begitu pentingnya. Pernah kami ceritakan masalah ini? Sehingga, dan lanjutan hadis ini, satu orang Ya Allah Kafirul khatai Banyak salah dia Agar saja orang tidak benar Melihat ada perkumpulan Lalu dia tertarik Untuk ikut di dalamnya Bagaimana dengan orang ini Ya Allah Kata malaikat kepada Allah Diari demi kemuliaan dan keutamaan dan keagunganku, aku pun telah mengampuni dan memberikan rahmat kepada orang tersebut. Karena, karena orang ini telah duduk dengan manlyas kabihim jari Karena orang ini telah duduk dengan orang yang beruntung. Jadi bergabungnya ini, ini adalah menjadikan dia diampuni. Ini orang yang salah. Bagaimana orang yang ahli kebaikan juga bisa menghadiri tempat yang semacam ini? Jadi ini sangat mulia. Ya itulah makanya perkumpulan Islam itu jangan ditinggalkan. Biarpun anda harus menjauh dari hiruk pikuknya manusia, karena anda takut terjerumus dalam kehinaan, tolong bisa berkumpul di tempat yang semacam ini. Khususnya majelis taqlid, majelis untuk menuntut ilmu ada rahmat yang diturunkan oleh Allah. Ini tadi disebutkan orang yang tidak benar saja, tiba-tiba masuk ke situ menjadikan sebab dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga yang dilakukan salah satu guru bahwasanya ada kita membaca kitab di tengah malam, jam 3 malam itu masih punya orok, bayi yang sekiranya umur sebulan, dua bulan di tengah di bulan Ramadan, tiba-tiba itu selalu dikeluarkan, 15 menit ditarik lagi, setiap saat itu setelah, di tengah-tengah kita ngaji ada orang mendorong bayi, itu dikeluarkan lagi, masuk se keluar sebentar ditarik lagi, kita belum tahu jawabannya apa Rupanya setelah beberapa waktu, kita baru tahu jawabannya bahawa semua yang hadir di sini akan didoakan malaikat saya tidak ingin anak saya ketinggalan Biarpun dia bayi Makanya saya seneng anak yang kecil Bawa begini, tidak menggaguh saya Kami paling senang majlis kami Sudahlah bawa anak-anak bayi Bawa semuanya Karena apa? Dia akan mendapatkan doa dari malaikat Sehingga di masa gedenya nanti mudah untuk dididik Karena apa? Dia sudah sering mendapatkan doa dari malaikat Bawa. kami tidak pernah terganggu dengan jeritan anak kecil Dengan tangisnya anak kecil tidak keganggu. Ini yang kami budayakan, ini yang perik sering kami, angk, angk, kami sampaikan agar para ibu tidak banyak alasan. Lebih dari itu agar anaknya pinter. Kadang-kadang alasannya tidak bisa ngaji, kenapa anak? bawa anak anaknya Ayo mau mana? Makanya kami selalu kalau mengisi pengajian itu pengen masjid yang gede, banyak kamar mandinya. Kalau ada anak nangis di sini, dibocokkan ke sana, sudah tidak kedengaran sama yang lainnya. Ini kami punya tujuan, makanya selalu yang kita buat pengajian yang sengannya longgar. Jadi nyaman kalau tiba-tiba bayi bayi kok nangis, dia cukup minggir ke bagian tertentu sudah tidak mengganggu yang lainnya. Tetap barokahnya majelis didapat. Lah ya itu, para abdal, para waliullah saja rindu kepada majlis yang semacam ini, bagaimana kita yang ahli maksiat, bagaimana kita yang belum dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusan faham, enggak faham. urusan nanti mungkin ada orang sepuh tua aduh saya itu sudah tidak faham, faham nak. apa artinya saya ngaji ibu, faham urusan yang ke-25 yang penting doa malaikat itu nyampe kepada kita rahmat inilah maka kami himbo kepada siapapun ya untuk senang menghadiri tempat-tempat yang semacam ini. Karena apa? Ada doa malaikat. Lebih-lebih dari itu. Sampai mencatat, menghafal ilmunya. Wah, ini lain lagi. Pangkat. Hingga anggap saja. Ibaratnya datang ke tempat sini langsung menundukkan kepala tidur. Itu tetap mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu SWT ya. Apalagi sampai dengar, mencatat dan sebagainya. Ini ingat. Para abdal, para waliullah, kekasih Allah. Kata Imam Ghazali. Biarpun mereka memilih uzlah. Tapi di saat perkumpulan orang-orang mereka masih berusaha untuk datang. Bagaimana dengan kita? Jadi jangan sampai ada kita hidup di tengah-tengah masyarakat tak tahu ni apa, ngaji ma enggak alasannya takut dosa, kalau urusan takut dosa, itu loh, kumpul di pasar yang tidak ada gunanya, di perempat jalan tidak ada gunanya, di depan gardu tidak ada dunianya, ngobrol di rumah, ngurumpi yang tidak ada gunanya, itu yang perlu dihindari, tapi kalau hadir di majlis yang mulia semacam ini, harus kita galakkan, dan terus, dan terus, dan terus, kita usaha untuk bisa hadir, agar kita mendapatkan kemuliaan, Aina maka, di mana pun mereka berada, para waliullah imang, di tempat-tempat perkumpulan orang-orang, Manusia kayak begini. Wa yasiul minal arbiha itu sha'u dan mereka berjalan di, di bumi Allah semua mereka. Wa an nal aladalahum kodamun wahid sehingga mereka itu dimuliakan oleh Allah yang namanya, namanya bumi itu adalah kodamun wahid. Yaitu satu kaki. Maksudnya apa? Gampang. Jadi mau sampai kemana kemari itu adalah mudah baginya. Itu para kekasih Allah sehingga bumi itu kayak dilipat itu. Sehingga kalau ingin menghadiri majlis sana, majlis bisa hadir. Majlis sana bisa hadir, itu para kekasih-kekasih Allah. Dan bisa dimaknai, ketahuilah. termasuk orang yang mendapatkan kebolehan karomah itu adalah orang yang mudah menghadiri tempat yang semacam ini. Kadang-kadang heran ya, menghadiri majlis yang semacam ini namanya tautik. Ada orang yang jauh dari kampung, kota sebelah bisa hadir. Kadang-kadang tetangga rumah pun belum tentu bisa menghadiri. Padahal apa bedanya? Itu bagi mereka, bumi dilipat oleh Allah. Ada orang hadir pengajian dari Majalengka. Habis sholat subuh itu sudah berangkat. Bahkan ada yang mengatakan saya sholat subuhnya di tengah jalan. Terharu kita. Ya? Ahad pagi, masjid ahad pagi. Ada orang dari Indramayu. Itu sholatnya adalah selalu di Gunung Jati sana. Sampai di sini ke pagi. Jadi agar dapat tempat yang depan. Hajim. Kadang ada orang itu punya kendaraan. Pembantunya sepuluh. Itu mau hadir pengajian susah. Karena belum dipilih oleh Allah s.w.t. Di rumah bukan repot. Di rumah bukan dia karena sibuk tidak, tapi karena Allah tidak menghendaki kebaikan kepada orang tersebut, maka biarpun dia lenguh longgar, enggak ada kesibukan, susah untuk hadir. Begitu sebaliknya, biarpun orang itu jauh dari tempat, tapi karena sudah dicintai oleh Allah, bumi itu kayak dilipat. Gampang, nyampe aja dan tidak pernah susah, enggak sakit, biarpun kata dokter awas kena angin, paru-parumu tambah sehat, nah, enggak ada masalah. Karena sudah ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah membimbing kita semua Siapapun kita Semoga Allah sedang tiasa memberikan kemuliaan ke Kemuliaan kepada kita Baik yang baik, baik yang ahli ini Ataupun yang belum istiqomah Mungkin ada yang baru pertama kali hadir Semoga kehadirannya ini adalah kehadiran yang pertama Kemudian akan dilanjutkan dengan kehadiran-kehadiran Di dalam mencari ridha Allah Dan semoga pertemuan kita di tempat ini Menjadikan sebab kebaikan kita Kebaikan keluarga kita Kebaikan masyarakat kita Sehingga kita mulia di dunia dan mulia di akhirat Wallahu Wallahu'alam bishawab. Terima kasih dan kami haturkan pada Al Mukarram Bu ya Yahya yang telah membacakan kitab Inhajul Abidin dan sekarang kita sudah sampai pada bagian tanya jawab. Dan Untuk memedahkan bagian tanya jawab pada kesempatan malam hari ini kami persilahkan satu penanya dari jamaah pada ibu dan satu penanya dari jamaah Ibu dengan satu orang satu pertanyaan dan dimohon untuk menyebutkan identitasnya. Kami mulai dari teman pengkhotbah terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat Buya, saya Nurkafa dari Kaliwadas. Tertarik sekali terhadap apa yang disampaikan Buya mengenai melihat kemaksiatan. Ini memang khawatir sekali ketika apa yang disampaikan Buya, justru kita terjerumus ketika kita memandang salah terhadap mereka. Gambaran seperti apa yang mungkin muncul di hati kita sehingga kita menghinakan mereka sebab sepanjang jalan dari Kalimadas ke sini seperti Abu Bu katakan banyak sekali dilihat namun kita jadi khawatir ketika kita salah e, berpikir tentang mereka seperti apa yang Bu Ayah kan yang e, sampaikan supaya kita berdoa artinya mendoakan mereka supaya segera lepas dari kemaksiatan Kemudian yang kedua, buah ya, mengenai mandi wajib ini, buah disunatkan untuk uh, berwudhu lebih dahulu. Apakah wudhu di itu sah untuk uh, salat? Dan mohon maaf satu lagi, buah ya, mengenai uh, apa yang sampaikan oleh ibu-ibu pada dua minggu yang lalu mengenai kanjeng ars yang ada di Madrasah Sharif itu kan ada seperti Aspal Husna. Namun di sana ada kata-kata yang oleh banyak orang juga diragukan yaitu e, Isa ruhul ruhul kalau enggak salah itu, Pak. Nah, ini barangkali apakah itu e, benar disebut haram atau tidak? Barangkali itu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dengan jamaah MI Pai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Bu ya ini saya mau tanya ya, uh, apakah boleh yang tadi bapak saya kalau habis solat tuh, baca doa konjil aras. Ada yang bilang teman tu katanya untuk orang yang uh, apa mau tanya gitu. Jadi. Apa itu doa apa? Konjil aras. Konjil aras. Iya. Yang tadi ditanya. Iya. Ini. Saya Ada bukunya. kan la ilaha illallah subhana mallakal qudus itu kan banyak terus enggak ya, kami lihat semuanya ya terus di sininya saya baca ini untuk Buya Allahummarhamna umpamanya di uh, itu kan untuk diri saya anak-anak saya diberkati gitu. Boleh enggak Pak Buya gitu Gimana? di sini Allahummarhamna saya anak-anak keluarga saya diberkati Taurati Musa Baik, jila. seterusnya gitu kira-kira boleh enggak, Bu ya? Ini doanya. Baik, baik. Hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, sama ya. sama-sama. Ambil, ambil. Ada lagi? Pertanyaan cukup. Yang pertama adalah paling penting itu. Melihat orang yang lagi bermaksiat. Memang kita harus tahu bahwa saya amat ma'ruh nahi bongkar itu wajib. Jika kita melihat kebongkaran, kita harus bisa merubah. Tapi sebelum merubah, kita harus tata hati ini. Jangan sampai kita itu, ternyata, di saat merubah itu bukan karena kita benci kepada kemaksiatan. Tapi ternyata kita pengen sombong di atas orang maksiat. Aku lo lebih bagus dari inti. Kamu di... Uh. Kebanyakan hanya sombong saja dia Bukan begitu Tapi orang amar ma'ruh nahi mongkar itu harus menaka hati Kalau kita pengen menasihati seseorang Itu harus di Dengan kerinduan Bahwasanya semoga Allah memberikan petunjuk darinya Doakan dulu Kita itu sering lupa Jadi kalau melihat kesalahan orang itu serta-merta Kita melihat kamu ini bagaimana sih Eh, oh, Ini orang alim nasihat Jujur Sudahkah anda mendoakan dia di tengah malam Apalagi dibarengi dengan tetesan air mata Ya Allah, itu hambamu yang terjerumus, Ya Allah, berikan bimbingan dan petunjukmu Sebab kita itu sering tertibu dengan ibadah kita Dengan kopiah putih kita Dengan jubah kita Dengan pengajian kita Sehingga kalau melihat orang lain Itu bukan dengan kerinduan kepada Allah Tapi dengan berendahkan Hih, Kasihan benar, perempuan tengah malam Di terminal, mencegat laki-laki kasihan, Kesian, masuk beraka, mesuk beraka. Uh, Hebat benar dia. Siapa di antara kita yang melihat orang bermaksiat lalu terenyuh hatinya Kemudian mengangkat tangan cema, sambil menitikkan air mata Ya Allah itu umat kekasihmu Nabi Muhammad Wanita terhinakan di dunia Maka berikan pertolongan Ya Allah Angkat kerajatnya Allah Meliakan Ayo siapa yang tidak begini Baru esok bergerak Ngasih hati dan sebagainya Jadi sebetulnya yang penting itu selamat kita dulu Kita itu kadang-kadang menghindar dari maksiat dohir Tak tahu yang batin kita itu adalah kotor Amar ma'aruf yang mongkar, iya. Tapi dahulukan keselamatan hati kita itu. Doain orang. Makanya kadang kita habis pengajian. Lihat sesuatu yang tidak baik. kasihan kasian benar orang itu. Malam-malam. Oh, kita lupa. Bahasanya kita saat ini meredahkan dia. Tapi orang yang ahli iman, sadar bahasanya, itu umat Nabi Muhammad. Lihat orang maksiat di pinggir jalan, ternyuh hatinya, sambil mengucapkan, Ya Allah, itu umat kekasihmu, Nabi Muhammad, berikan bimbinganmu, Ya Allah. Jangan sampai tercrumus jalan zina Ya Allah. Jangan sampai kau hinakan, Ya Allah. Nah, ini baru. Ini iman. Nah, itulah yang paling penting, kita selamat dulu. Dan ketahuilah kekuatan doa ini yang akan merubah. Kalau doa kita dikabul, beres, kita tidak usah turun, tidak usah beribut. Nanti akan tapi Kadang orang sering tertibu dengan kebaikan yang dilakukannya, merasa dia lebih bagus sekali dengan orang. Kasihan benar. Eh, wah, bani model lah bani. Orang tidak tahu diri, sudah ada pernah ngaji, ah, kaya sudah punya surga saja, padahal neraka menganga karena hatinya kotor. Itu saja yang paling penting, adalah kalau kita melihat kekurangan siapapun dia, maka kita doakan. Nabi Muhammad Jangankan kalau melihat orang-orang yang ahli Islam, orang yang kafir sekalipun dilihat oleh Nabi Muhammad dengan mata kasih selalu melihat orang lain dengan doa ya Allah berikan bimbingan kepadanya ini paling penting jadi tidak ada kesempatan untuk merendahkan orang lain jadi merendahkan ahli maksyiat pun bukan, bukan bukan pekerjaan yang baik ahli maksyiat bukan untuk direndahkan tapi ahli maksyiat untuk kita bawa kepada kemuliaan dan membawa kepada kemuliaan dua cara yang pertama doa itu diutamakan baru yang kedua didatangi dengan kalimat yang baik sebab hamba Allah itu jarang hamba Allah itu kalau ditanya mau masuk neraka gak mau semuanya cuman kenapa mereka melakukan pekerjaan ahli neraka karena dia adalah belum terbiasa dengan kebaikan, belum ada yang mengajak atau mungkin tidak tahu kalau itu adalah kemaksiatan, jadi ongurnya masih banyak, jadi kita melihat orang lain jangan dengan mata merendahkan itu adalah salah satu prinsip dakwah yang selalu ditonjolkan oleh Rasulullah pandanglah orang lain dengan mata kasih bukan mandang mereka dengan mata merendahkan yang memandang orang lain dengan mata merendahkan akan rendah sendiri Ya itulah. Kemudian masalah wudu' di dalam mandi. Wudu' sunnah adalah sunnah. Dan tidak mengangkat yang namanya hadas. Namanya wudu' sunnah. Jadi wudu' sunnah. Jadi wudu' itu yang bisa mengangkat hadas adalah wudu' memang untuk raf'il hadas. Adapun, jika ada orang mandi besar, apakah dia boleh langsung sholat dengan wudu' tersebut? Tidak. Dia boleh langsung sholat dengan mandi besarnya. Dampak wudhu. Sebab mandi besar itu langsung punya wudhu. Kalau orang. Jadi hadas besar itu. Kalau yang gede keangkat. Yang kecil ikut keangkat. Jadi kalau ada orang mandi besar. Tidak pakai wudhu. Lagi mandi besar itu sudah cukup. Tidak usah pakai wudhu. Cuma syaratnya jangan melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu. Jadi kalau kita lagi mandi besar. Menyentuh kemaluan. Batal wudhunya. Harus wudh lagi. Misalnya tangan kita dibungkus pakai membalut, apa, caput tangan dari karet itu, kemudian kemanapun pergi, tidak menyentuh bagian kemaluan, bagian lubang dubur tidak tersentuh, lalu dia mandi biar, biar biar biar niat aku niat mandi besar, maka terangkat hadas besarnya, sekaligus hadas kecilnya juga terangkat, maka boleh langsung sholat. Nah ini, jadi bukan karena buduknya yang tadi, ya, baik, jadi karena mandi besar itu sendiri, mengangkat yang kecil, jadi kalau gede diangkat, maka yang kecil juga ikut keangkat, Doakan Zul Arsh. Jadi doa ini yang perlu dilihat itu adalah makna. Makanya kalau ada orang bertanya kita pengen tahu. Sebab ada namanya Hazib Sayfi, Hazib Sayfi itu adalah satu Hazib yang didispatkan kepada Sayyidina Ali. Ternyata banyak riwayat macam-macam. Sehingga sekelompok Syiah pun punya. Sehingga di situ ada tambahan-tambahannya. Sehingga tambahannya itu kadang-kadang tambahan yang membahayakan. Jadi kita ingin tahu bahasanya, semua wirid yang ditanyakan kita harus lihat dulu tambahnya kayak apa. Jadi kalau maknanya benar itu doa dan kan zulhars itu bukan doa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah Rasulullah mengajarkan doa doa sangat panjang dengan cara dengan model-model seperti itu. Akan tapi yang dibaca di dalam doakan zulhars adalah kalimat yang baik. Dan kita menyusul doa boleh. Dari diri kita sendiri. Banyak doa-doa yang disusun oleh para ulama' yang kita baca. Itu banyak doa-doa dari ulama' disusun sendiri. Seperti halnya ibu nyusun doa sendiri juga boleh. Ya Allah, berikan kepadaku iman yang kuat. Rizki yang banyak. Anak yang soleh. Nah, itu juga doa boleh. Hanya bedanya itu bahasa Indonesia itu bahasa Arab. Dan doa yang disusun para ulama adalah bagus. Tapi ingat, sebaik-baik doa adalah doa yang pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Biarpun kita boleh membuat doa sendiri, tapi jangan lupa doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka kita ada wirid namanya, Wiridul Latif, Ratibul Haddad, Wiridul Fatih yang sering dibaca sentri itu, adalah semuanya diambil dari Rasulullah SAW. Lah, kalau ada ulama membuat doa, boleh kita baca. Asalkan maknanya benar lah kali kita lihat maknanya. Maknanya seperti apa? Di sini disebutkan mana tadi? Hmm. Ah. Allah <tik> marhamat berkat di Taurat Musa, dan anjili Isa, wa zaburi Daud, wa firqani Muhammad. Enggak ada masalah, boleh? Kadang yang dimaksud itu adalah Injil yang belum berubah dan Taurat yang sudah berubah yang berubah bukan Taurat jadi Tauratnya Nabi Musa harus kita imani Injilnya Nabi Isa harus kita imani bahasanya itu adalah kitab yang benar dari Allah wahyu dari Allah Zaburnya Nabi Daud harus kita imani itu dari Allah cuman setelah berubah Bible yang dipegang oleh umat Nasrani itu bukan Injil yang dimaksud jadi sehingga kalau ada orang mengatakan aku tidak beriman kepada Injil, kafir sebab Injil disebutkan oleh Al-Qur'an. Tidak dibenarkan kalau orang mengingkari itu semua. Adapun kalimat ruh yang dinisbatkan kepada Nabi Isa alaihissalam dan juga kepada malaikat, maksudnya ruhu ruhuullah itu bukan ruhnya Allah seperti kalau ada orang punya ruh lalu Allah bukan. Artinya sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah itu menunjukkan kemuliaannya. Misalnya Hajar Aswad ya Hajar aswad itu tangan kanannya Allah. Bukan berarti ini. Oh tangannya Allah itu ya. Bukan begitu. Jadi adalah sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah. Menunjukkan tentang kemuliaannya. Kelebihan daripada hal tersebut. Jadi enggak. Nabi Muhammad benar disebut sebagai roh. Malaikan Jibreya juga rohullah. Jadi rohullah itu bukan berarti rohnya Allah. Jadi Allah perlu roh. Nanti ada jasadnya. Namanya makhluk. Jadi, segala urus segala sesuatu yang ada urusannya dengan Allah, jangan diberi makna seperti pemahaman kita terhadap makhluk. Ini namanya ayat Muntashabihat. Ruh di dalam Al-Quran disebut, Ruh itu adalah untuk Nabi Isa AS, dan Ruh juga digunakan untuk Malaikat Jibril salam Dan makna Ruh di sini adalah, bukan makna Ruh yang biasa digunakan untuk manusia misalnya. Dan roh itu sendiri yang bagi manusia pun kita tidak boleh tanya. Mereka pada bertanya, selalu ka'anir ruh. Mereka pada bertanya tentang roh, Dijawab, ini urusan Tuhanmu. Jangan ikut-ikut. Nah ini. Ini adalah masalah roh. Jadi, tidak ada masalah ini. Dan lihatannya sepintas ini kami lihat. Masya Allah kalimatnya, kalimatnya mulia. Kan Zul Ars ini. Ini doa-doa. Apalagi dirasapi. Masya Allah sungguh luar biasa. Maknanya. Adapun masalah siapa yang meletakkan doa ini. Yang mengarah doa ini. Kami tutup mata, yang penting doa itu maknanya dah kusya, kemudian tidak ada tambahan-tambahan makna yang merusak baik, itu adalah masalah dan jula la illa illallah subhanal wakilil kafil benar, mahasuti Allah yang bakal mengurusi segala urusan kita imil qa'im, al almuhjil mumit. disebut asma'ul khusna nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala baik, boleh dibaca dalam hal ini tapi kami ingatkan bahawa ini doa baik disusun oleh para ulama' Tapi sebaik-baik doa adalah doa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Utamakan itu. Jadi kami himbau kaum muslimin dan muslimat untuk bisa dengan wirid-wirid yang sudah ada. Dari Rasulullah. Termasuk di antaranya yang disusun oleh Imam Haddad. Dalam Ra'atibul Haddad itu semua wiridnya adalah dari Rasulullah SAW. Dan itu boleh dibaca kapan saja. Boleh digantikan dengan wirid ini. Kemudian ada namanya Al-Wiridul Latif. Yang sering dibaca baca di pagi hari. Kalau ibu kepanjangan itu semua, ada wirid namanya Al-Wirtul Fatih. Yang kami kumpulkan, itu Al-Wirtul Fatih. Kumpulan daripada ijazah dari guru-guru. Dan itu adalah cuma tujuh menit. Dan itu adalah Muhammad dari Istighfar. Pertama kali Istighfar. Kenapa? Banyak zikir-zikir itu adalah wirid wirid lupa istighfar Nabi Muhammad sehari itu istighfar tidak kurang dari 70 kali Bagaimana kita yang banyak dosa kok tidak istighfar Maka di dalam wiritul fatih itu Kita dahulukan istighfar minimal 70 kali Dengan pelan-pelan Sambil menyesali dosa-dosa Dengan harapan Allah mengampuni itu semuanya Kemudian setelah itu baca salawat kepada Rasulullah Haa Kemudian setelah itu baca la ilaha illa anta itu doanya Nabi Yunus yang dari Allah Subhanahu yang juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian auzubika minatal taymat -ta min syarri makhluq bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardhi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim ada di dalam surat al-fatih ringan itu adalah untuk kebutuhan kita di dunia ini agar kita terjauh dari segala sesuatu yang merusak kita mengganggu kita enggak usah takut lagi dengan santet enggak usah takut lagi dengan segala macam kalau sudah itu enggak usah lagi takut dengan binatang buas karena kita sudah membaca doa itu kita serahkan urusan kita kepada Allah kemudian membaca kita subhanallah walhamdulillah wala akbar albakiyatus tanamannya taman surga artinya kalau kita banyak baca itu insyaallah akan digiring ke surga qul wallahu siratu kemudian baca al-fatihah kemudian amanar al rasul yang itu adalah disebutkan ke Rasulullah bahwasanya kalau ada orang membaca satu huruf dari akhir surat Al-Baqarah atau surat Fatihah, maka akan dikabul doanya. Tak usah panjang-panjang, ringkas itu dalam surat Fatihah. Tapi khusus, pelan-pelan, tak usah buru-buru, istiqomah, itu akan menjadikan sebab dikabul doa kita. Adapun doa Nujul Arus boleh saja dibaca, tapi tetap dianjurkan bahasanya. Cobalah baca sesuatu yang memang itu riwayat dari Rasulullah. Kenapa? kok itu lebih bagus, karena kalimat itu pernah diucapkan oleh Rasulullah. Diajarkan Zil Arus ada kelebihannya lagi. Ada kelebihan kan Zil Arus datang dari Rasulullah apa? Menyebut Asmaul Husna. Nama-nama Allah dan Allah memerintahkan agar kita baca Asmaul Husna. Jadi baca Al Baqas Husna itu bisa saja Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Quddus. Ada saja tapi la ilaha illallah ini kan Zil Arus. Subhanallah, subhanal karimi, maha suci Allah yang maha pemurah, al hakim yang maha bijak. La ilaha illallah subhanal gawiil waji ini ini adalah menyebut nama-nama Allah bagus ibu amalkan, tidak apa-apa, teruskan kapan saja dibaca itu boleh dan yang penting istiqomah. ada pun maknanya insyaAllah kalau yang ini yang sudah kita lihat itu benar tapi kalau ada yang lainnya, Allah alam mohon maaf kalau semua wirid yang diamalkan saya ingin tahu ada yang kami sebutkan, ada Hizif Saifi ternyata riwayat Hizif Saifi dari Sayyidina Ali ternyata ada bermacam-macam teks ternyata ada sebagian teks disusupkan oleh orang yang mengagumkan Sayyidina Ali melebihi jadi dari kaum Syiah sehingga di situ ada pengagungan-pengagungan yang sampai derajat syirik ada. Maka kita tidak ingin kebobolan Harus kami lihat kalau ada orang tanya doa kayak apa, kita lihat doanya seperti apa. Jadi bacakan surah arus yang ini, karena maknanya adalah benar. Siapapun yang marang kita tutup mata masalah itu. Yang penting maknanya benar. Maknanya benar. Yang kedua ini yang marang adalah setan. Nah, kita tidak tahu setan, tidak kenal setan biasanya yang mengarang begini pasti ulama-ulama orang-orang besar sampai doa itu dibaca oleh umat ini karena ketulusannya yang menyusun doa-doa tersebut salawat boleh dikarang doa boleh dikarang karena apa yang penting maknanya wallahu a'lam bisawab kemudian masalah sudah selesai waktu baik begini saja insyaallah itu masalahkan zulna aras kita kami tambahkan jadi kalau upayakan di dalam kita itu menjalankan satu amalan itu yang bisa istiqomah tidak banyak banyak tapi istiqomah sholat duha ringan dua rakaat saja kalau mau menambah empat enam sampai delapan tapi minimal dua rakaat dan lakukan dengan ilmu anda bisa bereng melakukan di atas kendaraan. Anda bisa melakukan di atas kendaraan. Barangkali di rumah sibuk, di kantor tidak bisa. Sebab kalau saya sampai ke kantor, saya harus langsung ngajar, masak, saya sholat duha. Kemudian di rumah banyak anak-anak, ribet, ribut. Maka Anda bisa melakukannya di atas kendaraan setelah Anda keluar dari perkampungan Anda. Sholat duha jangan sampai ditinggalkan. Misalnya ringan. Dua rakaat minimal sudahlah. Minta kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita rizki lahir dan batin. Sebab biasanya orang salat duha itu ingin kaya, ya hati-hati. Dikai kaya, kaya dohir, tapi batinnya melarat, rugi nanti ya. Jadi kita minta Ya Allah berikan kepada kami kekayaan lahir dan batin. Sebab orang kaya lahir ternyata, -ternyata batinnya fakir, punya gedung lima, kayak tak punya, melarat hatinya. Jadi Ya Allah berikan kepada kami kekayaan lahir dan batin dengan salat duha dua, dua rakaat. Kemudian setelah itu. Semua sholat fardu Upayakan kita melakukan sholat kobliyah Sama bakdiyahnya Kecuali asar sama subuh enggak ada bakdiyahnya Jadi duhur kobliyah 2 rokaat Bakdiyahnya 2 rokaat, itu minimal Untung-untung nambah 4 rokaat 2-2 sholat duhur 2-2 setelahnya Jadi ringan-ringan saja Kemudian setelah itu bangun malam Bangun malam upayakan enggak usah lama-lama, anda ambil waktu berapa? 15 menit Minimal Atau 10 menit mau pelit. 10 menit tidak lama Anda ngambil air wudhu 10 menit 5 menit bisa orang melakukan sholat 5 rokaat 5 menit tujuh pun untuk 5 rokaat Matanya yang melek Tanpa bareng dengan ngantuk Kalau ngantuk biasanya tambah lama Karena tidur dulu sambil duduk biasanya. Jadi 5 menit itu bisa untuk melakukan 2 rokaat Plus 3 rokaat Ini minimal KTK roka 2 rokaat sama 3 rokaat Tiga rakaat yang terakhir, dua satu, namanya sholat mitir. Dua rakaatnya yang pertama adalah anda gabung dengan niat. Sholat tahajud, hajat, istiqarah. Allahu Akbar, dapat pahala utuh. Ini kelas TK. Baru nanti, kalau sudah terbiasa, nambah. Jangan mau ditipu oleh setan. Banyak, sholatnya 50 rakaat. Besoknya enggak sholat lagi, kata setan. Eh ingat enggak kemarin sholat 50 rakaat? Ya ingat capek. Ya sudah, makanya jangan sholat. Ya begitu saya tu pintar. Kadang-kadang nyuruh kita sholat banyak, tapi setelah itu enggak mau melakukan lagi. Jadi sedikit ringan. Baca Al-Quran dah usah banyak. Dua juz sehari. Besok enggak. Satu lembar, satu lembar, satu lembar. Pelan pelan. Khusus rutin. Kalau tidak bagi sore, kalau sore malam. Bismillahirrahmanirrahim. Baca pelan pelan satu lembar, satu halaman. Subhanallah. Kelihatannya anda berkecimpung di dunia fulus dunia uang. Kerja keras tapi ternyata Anda punya waktu yang sedikit, Anda bisa kumpulkan berapa menit untuk Allah. Ternyata sedikit, tapi Anda istiqomah. Insyaallah waliullah itu kayak begitu. Di sela-sela kesibukannya masih bisa menyisihkan untuk membaca Al-Qur'an, untuk salat. Dan sebaik-baik salat sunat adalah salat qabliyah ba'diyah. Paling bagusnya salat sunat adalah qabliyah ba'diyah. Makanya jangan teledor Ini yang perlu jadi ringan-ringan dulu. Jadi kalau pengen jadi ahli ibadah, itu saja. Tapi diupayakan adalah tenang. Tidak susah. Orang itu nunggu itu setengah jamnya hanya hantai. Yeah. Nunggu angkat, krimis lagi. Tasnya berat, kalau taruh di bawah kotor nanti. Diangkat begini, kuat setengah jam. Karena fulus duit. Tapi kenapa akhirat kita tidak mau 15 menit di tengah malam? Baik, ini saja insya Allah kita tingkatkan. Dan kalau setelah membaca tahajudan tengah malam, Baca wirid-wirid yang datang dari Rasulullah. Lah ini ada Al-Wiridul Fatih bisa diambil itu. Dipotokopi, kayaknya sudah ada dicetak ya. Enggak nyetak. Al-Wiridul Fatih itu ada doa-doa yang datang dari Rasulullah termasuk yang kami ambil ijazah dari guru-guru. Itu yang doa-doa, itu yang terpenting. Mulai dari yang kami sebutkan istighfar, semoga kita dijauhkan dari bencana. Itu ada doa ringan. Kalau dibaca pelan-pelan 5 menit, 7 menit paling lama. Bismillahirrahmanirrahim. Baca 7 menit setelah itu doa, selesai Allah hebat nih tidur lagi setelah itu nunggu salat subuh berjamaah beres ini saja insyaAllah supaya kita tidak tidak tertipu ya kadang-kadang kita itu bendel sana kempes sini baca wirid setiap kali wiridan ada orang makanya kan marah dengan anak-anak yang kerjaannya baca wirid wirid ada 6 wirid munaswar hizbul bahri hizbut eh tugas buat wiridan santri itu baca kitab wiritan sandri itu muraja'ah bukan wiritan yang panjang-panjang itu muraja'ah wiridnya ala kadarnya wiridul latif, ratibul haddad, wiridul fatih solat sunat kabliyah ba'diyah selesai karena waktu yang telah ilmu nah ini memperbanyak wirid akhirnya hanya mementingkan aduh masih banyak, kurang dua lagi tidak khusus lagi, ingin cepat selesai pengen cepat selesai. kita ingin semuanya itu ada dengan penuh khususan dan mudah. InsyaAllah siapapun. Tolong ada namanya albirdul. Burid yang sudah dicetak itu. Sedikit kecil. Ada beberapa lembar. Itu justru dilengkapi kalau tidak salah. Untuk yang mulai. Sudahlah amalkan itu saja. Solat tahajud, Solat hajat. Solat ini. Kobliya bakdiyah. Ringan-ringan. Sama albirdul fatih. Selesai. Habis itu mau kerja kemana saja boleh. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Sayyidina Muhammad Allahumma arhamna wa la tu'adzidna wa usurna wa la tahdilna Wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna Wa atirna wa la tuhtir Innaka ala kulisya ngadir Allahumma ya Allah muliakan kami ya Allah Yang hadir di tempat ini yang tidak hadir Ya Allah bagi siapapun yang pernah hadir di tempat ini Karena satu hal kok tidak bisa hadir saat ini Maka sampaikan pahala yang kau berikan kepada kami Saat ini kepada mereka ya Allah Ya Allah, siapapun yang menyaksikan acara ini Dan yang mendengar suara ini Berikan kepada mereka keberkahan dalam hidupnya Ya Allah, yang hadir ke tempat ini Meliakan mereka, jadikan kehadiran mereka Sebab kemuliaan untuk keluarga mereka Ya Allah, bimbinglah kami semua Ya Allah, bimbinglah kami semua Ya Allah, bimbinglah kami semua Ya Allah, dan yang ada di kiri kanan Masjid ini, yang ada di kiri kanan masjid ini Jika ada di antara mereka, hamba-hambamu Yang jauh darimu Ya Allah Hamba-hambamu yang ahli maksiat Ya Allah Kami mohon Ya Allah, berikan kepada mereka sadaran, bimbinglah mereka untuk mendapatkan kemuliaan, Ya Allah jangan kebiarkan mereka terus larut dalam kemaksiatan, siapapun mereka Ya Allah, kami ingin mereka mulia di akhirat nanti di surgamu, Ya Allah Ya Allah, lembutkan hatinya, rindukan mereka kepada kebaikan, jauhkan mereka kepada kemaksiatan, dan ampuni segala dosa mereka, Di antara mereka jika ada yang sering meninggalkan solat, rindukan mereka untuk solat, jadikan esok hari menjadi ahli solat, Ya Allah Ya Allah, Ya Allah, jika ada orang membenci kami, ada orang marah kepada kami ada orang dolem kepada kami. Maka kami mohon, Ya Allah, Ambuliqa. Berikan kesadaran, Ya Allah Berikan kesadaran, ampuni mereka Jangan sampai mereka masuk neraka Kara-kara berbuat bolem kepada kami Dan kami mohon, Ya Allah Jika ada orang yang mendengar suara ini Atau menyaksikan acara ini Atau yang hadir di tempat ini, Ya Allah Yang mereka merasa tersinggung oleh kalimat-kalimat kami Maka kami mohon, Ya Allah Karena mereka telah tersinggung hatinya Telah sakit hatinya Maka gantilah dengan kebahagiaan, Ya Allah Gantilah dengan kemuliaan di dalam hatinya Gantilah dengan kebaikan dan ampuni kami, Ya Allah kami tidak ingin ada satu orang pun yang mendengar suara ini tersinggung, Ya Allah. Kami tidak ingin ada orang yang mendengar suara ini sakit hatinya, Ya Allah. Maka kami mohon, Ya Allah, jaga hati kami semua. bolehkan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berikan kepada kami keistikomahan di dalam kebaikan, keistikomahan di dalam kemuliaan. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami sampaikan adalah kebenaran yang bisa didengar oleh orang lain sebagai kebenaran. Yang menjadikan sebab mereka mendapatkan kemuliaan di hadapanmu, Ya Allah. Ya Ya Allah, Ya Allah ampuni dosa kami yang sangat banyak yang kami tidak bisa menghitungnya satu per satu, Akan tetapi Engkau Mahatau, Ya Allah. Dosa kami amat banyak, dosa kami amat banyak. Ya Allah kami mohon, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, ya Allah ampuni dosa kami dan dosa guru-guru kami dan dosa orang tua kami. Ya Allah berikan kepada orang tua kami kasih sayangmu, Ya Allah pengampunanmu dan berikan kepada guru-guru kami kasai kasih sayangmu dan pengampunanmu, Ya Allah dan berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada Kekasihmu Nabi Muhammad Kepada sahabat kekasihmu Nabi Muhammad Kepada ahli baik kekasihmu Nabi Muhammad Kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah Semua yang hadir ke tendang ini punya hajat Maka kabulkan hajat mereka Ada di antara mereka yang usahanya sempit Ya Allah Rizkinya sempit maka lapangkan Ya Allah Berikan kepada mereka rizki yang banyak Ya Allah Yang menjadikan sebab mereka bahagia di dunia dan di akhirat Ada di antara mereka Ya Allah Yang yang punya hutang Ya Allah Mudahkan mereka Ya Allah Untuk membayar hutang mereka Ya Allah ada di antara mereka yang ingin menikah, Ya Allah maka mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan, orang-orang yang kau muliakan, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah engkau sungguh maha kuasa, Ya Allah, ada di antara mereka yang punya dosa, yang saat ini pun di saat mendengar kami berdoa ini pun mereka merasakan dosa itu, Ya Allah maka ampuni dosa mereka, Ya Allah ampuni dosa mereka, Ya Allah jangan sisakan dari dosa itu sedikit pun, Ya Allah ampuni mereka, ada di antara mereka yang sakit, sembuhkan ada di antara mereka yang sangat menci Jika gantilah dengan cinta Ada seorang Ya Allah Di antara kami yang Di antara yang mendengar suara ini Suami istri yang sering cekcok Berbusuan Maka lembutkan hati mereka Jadikan mereka Suami istri yang saling mencintai Karnamu Dan berikan kepada kami Semua keturunan Anak yang soleh Soleha yang bakal dibanggakan oleh Alikakasih Nabi Muhammad Ya Allah Ya Allah Ya Allah Panjangkan umur kami Dalam ketaatan Serta sehat Dan berikan kepada kami Semua khusnul khatimah Mati dalam keadaan iman Ya Allah Iman, iman iman iman menjadikan la ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la لا إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار رسول الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة